פרק כ"ב בן שמונה שנה יאשיהו ומולכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים, בשם אמו ידידה ות עדיה מבצקת. ויעש הישר בעיני אדוני, ויהי אלך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו. שלח המלך את שפן בן עצליה ובן משולם, הסופר, בית אדוני, לאמור, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי הסף מאת העם. ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית אדוני. ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית אדוני לחזק בדק הבית, לחרשים, ולבונים, ולגודרים, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את הבית. אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנוהו על יד עושי המלאכה, המופקדים בית אדוני. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך, את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ויצו המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת עחבור בן מיחיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך, לאמר. לכו דירשו את אדוני בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה. כי גדולה. חמת אדוני, אשר היא ניצתה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו, על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך אלקיהו הכהן, ואחיקם, ועכבור, ושפן, ועשיה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה. וידברו אליך, ותאמר אליהם. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אלי. כה אמר אדוני, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. תחת אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם. ונצאתה חמתי במקום הזה, ולא תכבה. ואל מלך יהודה, השולח אתכם לדרוש את אדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יענרך לבבך, ותיכנע מפני אדוני, בשומעך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמה ונקללה. ותקרא את בגדיך, ותבכה לפניי. וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. לכן הנני אוספך על אבותיך, ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראה נא עיניך בכל הרעה, אשר אני מביא על המקום הזה. וישיבו את המלך דבר.